Крім Миколи Мефодівича і Степана Колбуна, ще одну працівницю прокуратури, з якою недавно познайомився, і сусідку моїх господарів. Пошукав ще когось і вже на кладовище зрозумів – кого. Я сподівався впізнати двох здорованів, котрі били того злополучного вечора Нілу. Переконавшись, що їх нема, я збагнув з усією очевидністю. Останнє, до чого я ще здатен сьогодні, – це не втекти з цієї процесії. Відчуття, що смерть цієї дівчини суперечить всім законам життєвої логіки, навіть тому, що могло б призвести до самогубства, а відтак вона, мов би, не справжня, наростало в мені дедалі більше. Якийсь момент мені захотілося забігти наперед, спинити машину, що рухалася нестерпно повільно, і змусити признатися, якщо не всіх, то хоча б частину цих людей з сумними виразами на обличчях у чомусь такому, що призвело до загибелі дівчини, котру я пізнав у її останні години. Але я розумів, що не зроблю цього». Бо інакше довелося б признаватися у тому, що було, було насправді. «Було насправді?» – перепитав я себе. Мені стало нестерпно боляче. Боліло все тіло. Я був суцільним зболеним згустком нервів і наскрізь просякнутий полем плоті. Ось-ось з моїх вуст мали зірватися слова «Ще болючіші». Про те, що відбулося насправді. Коли я скажу, що ці люди, можливо, кинуться і розтерзають мене на шматки. Нехай, я готовий до всього. Готовий. Ще хвилина, дві, і я закричу. Процесія проте завертала на кладовище, що вклинювалось у старий сосновий ліс. За час ходи я не помітив, щоб хтось сказав хоч слово. Двоє чи троє здивовано зиркнули на мене, може, також, силкуючись упізнати. Небо, що сьогодні нависало низько над землею, пророкуючи близький дощ, здавалося, понищало ще більше. Стало майже темно. Не лише я, а й інші з тривогою поглядали на небо. «Щось має статися», – подумав я. Але нічого не сталося. Труну зняли з машини і поставили на дві спеціальні лавочки, що стояли одразу при вході на кладовище. Я знав, що колись самогубців ховали окремо. За огорожею. Але, очевидно, тепер не дотримувалося цього суворого правила. Правда, не було священика, недмінно присутнього останнім часом на похованні. Так ми ховали у Львові навіть одного нашого викладача, до недавна затятого атеїста. Але при похованні самогубці його й не могло бути. Тим часом троє людей, старий чоловік, колишній вчитель Ніли, її колега, худа, сивувата, хоч на вигляд не старша за сорокалітню жінка, хлопець років сімнадцяти, очевидно, учень, сказали про те, яким добрим педагогом і чудовою людиною була покійна. І гарною коханкою, по-блюзнірськи подумав я, і опустив очі, наче хтось міг почути мою крамольну думку. Та опустивши очі, вже не смів їх підвести. Я боявся ненароком зустрітися поглядом з матір'ю Ніли. Вона виглядала так, як і мала виглядати згорьована мати. І все ж мені здалося, окрім невтішного горя, на її обличчі Досі є застигла печать того самого жаху, що з'явився, коли вона побачила на веранді дочку разом зі мною і дізналася, що я її врятував. Рідні, хто ридаючи, хто лише схлипуючи, прощалися, цілували лоба, руки, ноги, а я затипнело дивився на мертву дівчину і жахливе усвідомлення, що вона ось-ось усміхнеться, усміхнеться саме до мене, не полишало мене цих три чи чотири найтяжчих хвилини. Я був близький до земління і, може б, і гепнувся на сиру і холодну землю, що от-от має прийняти людину до загибелі якої і я мимоволі причетний. Може б воно так і сталося, якби я не відчув на собі чийогось погляду. Холодіючи від думки, хто це може бути, я оглянувся. Але то був не жебрак, як я сподівався, а Микола Мефодійович. Ви також? Він вимовив тихо-тихо. Ледве прошелестів, але мені чомусь полегшало. Я відступив крок, другий, і став поруч нього».